Він зник Одному лише Чарлі до всього було байдуже Від'їзд Естер не справив на нього значного впливу Утім, певні зміни таки відбулися Страви – що їх естер регулярно залишала під його дверима на сніданок, обід та вечерю, змінилися спорадичними бутербродами, холодним м'ясом з овочами або яєчною. Усе це подавалося з непередбачуваними інтервалами, залежно від того, коли хазяйка наступного разу згадає про Чарлі. Але тому було байдуже. Коли поруч була їжа, він міг з'їсти вчорашній шматок м'яса, печену картоплину, чи просто скориночку сухого хліба. Але коли їжі поруч не було, то Чарлі й не згадував про неї. Його дій інший, набагато лютіший голод. І тут ніхто не був у змозі нічим зарадити. Час від часу до будинку надходили листи. Інколи хтось їх навіть розкривав. Якось хазяйка, сама не знаючи навіщо, Придибала до зали і помітила там кубку листів, що вже встигли вкритися пилом, лежачи на килимкові під поштовою скринькою. І вона відкрила ці листи. Один був від працівника банку, який вів фінансові справи Чарльза Енджелфілда. Повірений цікавився, чи не хоче бува містер Енджелфілд вкласти гроші у вигідну справу. Другий являв собою рахунок від покрівельника. «Невже третій лист від Естер?» «Ні, третій лист надійшов із психлікарні». Ізабель померла. Неймучи віри своїм очам бабця дивилася на аркуш паперу. «Ізабель померла?» «Невже це правда?» «Так, і причина смерті – грип», – повідомляли у листі. Слід було сказати про це Чарлі. Але місіс Дюн не наважувалася. «Краще спочатку поговорити з Джоном Копачем», – вирішила вона і відклала листа у бік. Але надвечір, коли Джон сидів на своєму звичному місці за кухонним столом, а бабця-повінці наливала до його чашки свіжий чай, у голові її вже й слід листа прохолов. Лист приєднався до решти вражень, незареєстрованих у пам'яті, і тому в нас завжди втрачених. Таке з хазяйкою часто траплялося. А кілька днів по тому, несучи через залу грінки та шинку, вона механічно підклала на тацю, де Чарлі листи, бо до того часу вже встигла забути про їхній зміст. Потім знову потяглися схожі, як близнюки дні. Нічого ніде не відбувалося, тільки шар пелюки дедалі грубшав, Бруду на вікнах ставало дедалі більше. Гральні карти розповзалися усебіч від шухляди у вітальні. І з кожним днем забувалося, що колись тут була Естер. В цій тиші одноманітних днів Джон Копач був першим, хто здогадався, що й трапилося. Більшу частину свого життя Джон проводив на дворі, а не у затишку кімнати. Тим не менш, Джон знав, що перш ніж налити до чашки свіжого чаю, її слід вимити, що в миску, де було сире м'ясо, не можна накладати підсмажене, не вичистивши її. Він же не бовдур, він же слідкує за роботою, що її виконує хазяйка. Коли в кухні громадилися брудні тарілки і чашки, Джон брався до справи і мив їх. Так дивно було бачити, як він у своїх високих гумових чоботях незграбно порається з порцеляною та рушниками. Адже у своєму парку він худко вправлявся із глиняними горщиками і ніжними рослинами. Повз увагу Джона не проминуло те, що кілька чашок і тарілок різко зменшилися. Якщо так піде й далі, посуду взагалі не залишиться. Куди ж він подівся? І Джонові відразу ж пригадалася хазяйка зі своїми нерегулярними походами на гору стацею в руках. Чи він останнім часом бачив, як вона принесла до кухні бодай одну порожню чашку чи тарілку? Ні, не бачив. Джон пішов на гору. Біля замкнених дверей вишикувався довгий шерех тарілок і чашок. Їжею якої не торкнувся Чарлі, Залюбки ласували мухи. Вони дзещали над пишним обідом, від якого вже йшов сильний сморід. Скільки ж днів хазяйка залишала отак під дверима їжу, не помічаючи, що та, яку вона принесла попереднього дня, так і лишилася неспожитою. Джон підрахував кілька тарілок та чашок і стривожено насупився. Він здогадався. Сталося лихо. Він не став глюкати у двері. Який сенс? Натомість садівник зійшов до сараю і знайшов там шматок деревини достатньо міцний, щоб його можна було застосувати як таран. На звук, із яким цей таран гамселив у дубові двері, на скрегіт металевих засувів, що їх Джон потужними ударами збивав з дерев'яного одвірка, збіглися всі, і навіть хазяйка. Коли розбиті двері впали, з кімнати вирвався такий жахливий сморід, що Емеліна і бабця ледь не попадали. Джон і той прикрив рукою рота і помітно зблід. «Не заходьте», – сказав він нам, а сам увійшов до кімнати. Та я все одно пішла за ним, тримаючись на відстані кількох кроків. Ми обережно переступали через залишки гнилої їжі на підлозі, здіймаючи у повітря рої мух. Чарлі жив як тварина, брудні запліснявілі тарілки валялися скрізь, на підлозі, на кам'яній полиці, на кріслах і на столі. Двері до спальні були прочинені. Кінцем поліняки, яку він використовував як таран, Джон обережно штовхнув двері. Зі спальні вискочив настрашений кіт, проскочивши між наших ніг, він хутко зник. Перед нами постала жахлива картина. Килим на підлозі вкривала засохла, засиджена мухами скоринка блювотиння. На столі біля ліжка лежали зім'яті і закривавлені носові хустки та бабусина штопальна голка. Ліжко було порожнє, Чарлі там не було. Були тільки до огиди брудні простарадла та ковдри, заляпані кров'ю і нечистотими. Ми стояли мовчки, намагаючись не дихати, але дихати все ж доводилося, тож ми вдихали через рот, і важкий відразливий сморід застрягав у наших горлянках, збуджуючи нудоту. Джон хутенько проскочив до ванної кімнати, щоб відчинити квартирку. Не встигла я прослизнути за ним, як усе моє тіло вкрилося холодним потом. Унітаз був у жахливому стані. Нечистоти переливалися через край. Джон різко відсахнувся і наскочив би на мене, якби я сама не зробила двох кроків назад. Він побачив ванну. Її переповнювало темним місиво з екскрементів та сечі. Неописано мерзенний запах погнав нас із Джоном до дверей через рої мух, і засохли щуряче лайно вниз, сходами, і вигнав аж на двір. Мене знудило. На зеленій траві галявини моя жовта блювотина здавалася свіжою, чистою і зовсім неогидною в порівнянні з тим, що я щойно бачила. Нічого, все минулося, сказав Джон і заспокійливо поплескав мене по спині, однак я відчула його рука і досі тремтить. Хазяйка хутенько прочовгала до нас через галявину, на її обличчі читалося запитання. Але що ми могли їй відповісти? Так, ми бачили кров Чарлі. Ми бачили його екскременти, сечу і блювотиння. Але самого Чарлі ми не бачили. Його там немає. Сказали ми бабці. Він зник. Я повернулася до своєї кімнати і замислилася. Звісно, зникнення Чарлі було непередбачуваним поворотом подій. Воно змусило мене згадати про альманахи і про химерну абревіатуру ОСС. Але з'явився ще один аспект. Чи здогадалася, міс Вінтер, що я щось помітила? Зовні я ніяк не відреагувала, але я відзначила. Сьогодні міс Вінтер уперше мовила «я». У своїй кімнаті на таці поряд із бутербродами я знайшла великий бурнадний конверт. Містер Ломакс надіслав відповідь до мого листа з першою ж поштою. До його стислої, але люб'язної записки додавалися копії контракту Естер. Я переглянула їх і відклала. І лист рекомендація від якоїсь Леді Блейк з Неаполя яка схвально відгукувалася про здібності міс Бароу. Та найцікавішим був лист, написаний рукою самої чудодійниці Естер. Шановний докторе Моцлі, я вдячна вам за пропозицію найму, яку ви мені так люб'язно зробили. Я із задоволенням заступлю на означену посаду в Енджелфілді з 19 квітня, як ви і пропонували мені. Наскільки мені відомо, поїзди ходять лише до Бенбері. Якщо можете, порадьте, як дістатися звідти до Енджелфілду. На станцію Бенбері я прибуду о 10.30. Щиро Естер Барроу. У чіткому почеркові Естер відчувалася рішучість. Нахил букв був однаковим, а заокруглення плавним і м'яким. Самі ж літери були середнього розміру, достатньо великими для розбірливості і достатньо маленькими для економії паперу та чорнила. Не було жодних завитків, кружалець та інших прикрас. Кожна літера випромінювала відчуття порядку, врівноваженості і пропорційності. Це був хороший, вправний і чистий почерк. Це була сама Естер, втілена у літери і слова». А у верхньому правому кутку зазначалася її лондонська адреса. От і добре, подумала я, тепер я тебе неодмінно знайду. Я простягла руку по папір і, перш ніж записати черговий фрагмент розповіді Міс Вінтер, написала листа до знавця генеалогії, якого порекомендував мені батько. Лист вийшов досить довгим, мені довелося спочатку пояснити, хто я. Бо навряд чи цей фахівець знав, що в містера Лі є донька. Довелося також побіжно торкнутися теми альманахів, щоб виправдати свою претензію на його робочий час. А ще довелося перелічити все, що я знала про Естер, Неаполь, Лондон, Енджелфілд. Попри великий обсяг зміст мого листа, був простий. Знайдіть її.